Rugăciune pentru porunca și taina cumpătării. Doamne și Iisuse, Domnul Tăcii, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina cumpătării ne-ai când ai rostit, pacea mea o dau vouă. De aceea ucenicilor Tăi le-ai descoperit. Fericiți, păcătorii de pace, că aceea lui Dumnezeu se vor chema, pentru că ne-ai învățat rămâne nu ne conștiința când la rugăciune venim în fața ta. Lasă darul tău acolo, înaintea altarului și mergi întâi și te împacă cu fratele tău și apoi venim, adu darul tău. Căci păreșul nostru este conștiința. De aceea când venim la tine ne-ai te cu păreșul tău de grabă până ești cu el pe cale. Pentru că toate poruncile tale ne-ai învățat. Oricine se mânie pe fratelui său, vrednic va fi de o sândă. Și cine va zice fratelui său, netrebnicule, vrednic va fi de sedecața și de Iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de iena focului. De aceea te rugăm, împlinește pentru noi făgărănița ta. face la vouă, face mea o dau vouă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 să nu se tulbure inima voastră, nici să se întricoșeze.